Так і вчинив. Найцікавіше, що горло моє перестало боліти. Тільки-но ну, я вибіг з лікарні, а вчора перед сном випив гарячого чаю, то нині жодної хворості не відчуваю. Сьогодні я надибав народну мудрість. Боягуз тричі вмирає. Що ж правда? Але не поспішайте кипкувати з боягузів. Зате ж і народжується боягуз тричі. І кожного разу заново відкриває світ. Це прекрасне відчуття. Заради цього варто вмирати, повірте мені. Упіймав себе над тим, що вподобав брати речі до рук, або хоч торкатися їх. Чорнильницю поставиш на долоню і милуєшся. Не так чорнильницю, як собою. Відчуваєш дотик, вагу, колір. Отже, живий Микола Гужва. А то раптом найпростіше, щось дрібничка, хай навіть... Не розтала сніжинка на рукаві пальто, крихітна, ніжна, розчулить до сліз. Живу! А вночі випало багацько снігу. Вийшов у самому светрі, за лопату і вперед. Прокидав доріжки в дворі, до погреба, до воріт, а тоді вздовж вулиці, як зайняв смугу, метрів з двісті прогнав. Справждісінький тротуар. Шкода на роботу вже час було, те, ще покликала снідати. Морозиться бличчя по колі, щоки полохкотять у м'язах сила, бадьорість, сухий сніжок шурхотить під дерев'яною лопатою, дишиться легко. Ворона з зимним туманцем на яблуні карки. Люди вітаються, жартують. Живу. Цього вже не зітреш з пам'яті, як учорашнього дня. Дурний сон. Жалібна усмішка поразки Пантелеймонівни, його Невростонічний регіт, пляшка, корови, вилиняли від сонця двір. Герою роману з нього не вийшло. Обличчя хлопців у вікнах редакції. А король виявляється голий. Інакше кажучи, він такий же, як і ми. Бога розіп'яли. Сочиться кров, злітається гайвороння. Ага, він теж із плоті, він смертний, я вдавав із себе Бога, але натовп. Тріумф, гидко. І накурився знову. Коли б зібрати усі обіцянки та клятви не курити, спасенними намірами вимощений шлях до пекла. Може, і справді він занадто легко засуджує ближніх? Може, вони все розуміють, лише не сила побороти себе? Навже стати інакшим, ніж ти є, неможливо? Дурні проблеми. Не будьте подібні кроту в землю, влюбившимуся сковорода. Його не обходять прості і малі. Його, Івана Загатного, треба міряти іншою міркою. Ага, ось воно. Тільки не забути іншою міркою. А вади людей, що зводяться над масою, як вежі, лише відтінюють їхню велич. Великих індивідуальностей великі вади. Формула, яку слід пам'ятати, коли оцінюєш себе. Тоді не впадатимеш у розпач від першої темної плями на своїх білосніжних шатах. Два полюси в душі справжньої особистості і боротьба між ними. Розділі себе, щоби узнать себе. Геніальний старець. Наше життя – це безперервна боротьба. Плідність цієї боротьби. Цікаво, як дивиться маленька людина на велику. Погляд посередності на розіп'ятого Бога. Дивіться, дивіться, в нього ноги криві. Радість посередності. У мене теж кривій. Отже, хоч щось ріднить мене з Богом. Маса любить дізнаватися про вади титанів. Маса смакує о гріхи великих людей. Маса судить їх власним судом. У маси власний кодекс законів. Але історія все ставить на свої місця. В історії свої закони, закони титанів, божевільні думки. Спокійно, чітко сформулювати. Отже, дві моралі, мораль малих і мораль великих людей, керманичів. Не судити яскравої особистості за законами моралі для мас. Мораль історії – Мораль сильних особистостей. Івана Кириловичу хвилинку розвинути думку.